Muntaner, Maider, Pons. Eh, polizia oiarekin hitz e, egiten ostean, ba anek, txartu sentitu, sentitu, zen, oso depritu, deprimituta zegoen eta pasatu zen eguna, eh, sofa, sofa etxandan. E, oso de deprimituta Zegoen ez, ba, bera e, nahi, nahi zuen ba, denak e, pekit, e, pikutara bidali. Eta, eta beno, hane e, e, sofatik e, jaiki zen eta erabaki zuen ba, dena ahaztu behar zuela. Baina hori egiteko ba, urrutiaren ezurrak e, lorperatu behar, behar zituen. E, Gertaera ahaztu erabaki izana hanek ba, e, indarberriak e, hartu, hartu zituen. Biazte gero, eh anek eh, egunkaria hartu zuten eta han eh, artikulu bat eh, irakurri, irakurri zuen. zue ba irakurri digo artikulu hau iketari eh, buruz hitzegi eh, eh, zuen, eta hau, eh eta artikulu hau maideren hilketari Ilketa, buru zen. Hau irakurri eta gero, hane, e, polizia hoiari e, deitu, deitu zion. Eta, komentatu zion, ba, maider hil zela. E, mae hain ain unduri urdurizegoen ba non e, e, baserrira etortzea ba, erabaki zuten aber zer gertatu zen eta eta informazia eh bilatzera ba arotzaren eskua eskuari buruz bai ha ben horren piltzailea e, eta hau da